ba kultura garrantzitsua da eta umorea ere bai eta era aldaketa soziala benetan e, gertatu dadin ba danak osagai guztiak e, garrantzitsuak dira kontego zu pizka bat zer den la gallina bazka, ezagutzen esagutzen ez duenarentza bueno ezagutzen ez ezagutzen zuenentzako ez gaina baska da ba hasieran esan bar dugu paperesko aldizkari bat ilekaria ilero atatzen duguna eta laburbilduz umore kabroia <laughs> umore satirikoa ez, berrezkoa askotan e, bai gausa sozialak politikoak edo Egunerokoa kontatzea ondo dau Eta bai humorea ondo bi juntatzea dituzunean Kriston e, Bomba deko zuor Eta nola sortu zen ideia? Azieran, lehenengo alechoa? Nola bueno, sortu zen? Ideia sortu zen nukleotxikin bat e, Izen zela feospera mahoz taldea Eta bueno, nukan humorea Eta jorratzeko gauzak Eta ero ba, hori ikusita Beste batzuk juntatu zitzeskigun Eta, eta buen, kusizan horre Gueko txiki bat Egin bako Le kuba zegoela hor eta hor sartu ginen. Ja, eskaloa. Bueno, gehiena gaztelan da, bai, Euskal Herriko Mure kabroia. Humor eta ironia edo non dago eta gainerako egunerokotasunari aurre egiteko garrantzisuak dira. Ze nola ikusten duzu gaurko egunaren garrantzia? Hau da, hemen gaude Plaza Barrian, baina areatzen badaude milaka pertsona ordu asko geratzen dira, jende asko pasatuko da hemendik aurrera. Bai, gaurkoa ederra da. Ikustea eskerraren atletik eta eskerra Alternativoen atletik alternatiboa esaten dugu bai esena du benetako eskerra eta beharrezkoa den eskerra zentsuenean esan da radikalagoa eta potentagoa ba ni uzte aurrera egiteko eta gure gizartea ditugun atzera kada guztiekin ba, asteko frenatzen eta eta aurrera egiteko ezagiten gu ezagutzeko eta eta kaleratzeko kalerarazteko ba ni uzte beharrezkoa da hau eta gu oso oso ondik uste dut hau ba hori geratzen da gomendioa gallina baskal dizgarria ezagutzeko eta irakurtzeko ez Rekasko, Ureni zategatik. Ah, Ezo ei, es, esker que Rekasko.